El 1 de octubre de 2012 en Bilbao, vuelve Simón Bolívar. Venezuelako herriak bere buru bidean itzordu garrantzitsua du datosen urrian ezazpiko hautezkundetan. Eta gu, Euskal Herrian, badugu ser esanik, venezolarekin elkartasuna. Gogoratu, konzentrazioa urriaren batean, arratzaldeko zaspitan, plaza circularrean. Porque otra Venezuela, otra Latinoamérica y otro mundo es posible. Y vamos a pelearlo.